якомусь чоловікові. Грюкіт у ворота повторився. Далі стало тихо, як у вусі, і моторошно, як на цвинтарі. Вранці Жоржета знайшла Віорелію Віорелівну за шафою, напівживою від страху. Побачивши служницю, Віоріка зовсім ошаліла і хрипіла, тикаючи наперед себе кухонним ножем. Нарешті, зрозумівши, що день білий і небезпека минула, хазяйка з допомогою покоївки вибралась зі схованки. «Як ви тільки в ту щілину забились!» – дивувалась Жоржета, вхекавшись розбирати барикаду зі стільців, столів, тумбочок і дзеркал. «Не дарма, кажуть, що страх і слона зажене в мишечу нірку!» Віорелії було не до жартів. Вона хотіла переконатись, був то сон, чи... Спотикаючись на ватних ногах, побрела у спальню. І те, що побачила – зім'яту, розметену постелю, прохромлену ножем ляльку на підлозі, повергло її знову в безодню страху. Вона кинулася бігти, геть, геть з цього дому. І певно розбилася, обзірвавшись зі східців, але покоївка вчасно підхопила її, приказуючи – Е, ні, вбиватись самій не треба, ми ще вбивця не покарали Ні про що не розпитуючи, Жоржета вивела безумну звідчую Віорелю Віорелівну на подвір'я Посадила на лавочці під кущем розквітлого ясмину, закутала пледом Хоч на вулиці добряче припікало і пішла шукати валер'янку Останнім часом Тодор Йонович рідко бував вдома Після розвалу колгоспу і приватизації землі кликали його очолити селянську спілку, але він відмовився і зайнявся бізнесом. Відкрив два ковбасні цехи, завод мінеральних вод, а от уже завіз обладнання для броварні – Ковбасні цехи зразу ж принесли йому чималий прибуток з огляду на дармове м'ясо, вирізаної ним у перші дні так званої реорганізації всієї до хвоста колгоспної худоби, починаючи зі свиней і кінчаючи дійними коровами та тягливими кіньми. Тож селянам, охопленим гарячкою розпаювання землі, зосталися лише голі стіни колись величезної тваринницької ферми. Збегнувши, що з ними витворив колишній батько рідний, пан Чепрага, село рипнулось було позиватися, але на якій основі, коли жодним законом не були передбачені права колишніх членів розваленого колгоспу. Тож покричали, поголосували, а не знайшовши правди в суді, простили і самі вже просили Тодора Йоновича купити за безцінь їхні поросятка та телятка для його ковбасних цехів. І пан Чепрага, як добрий батько, теж простивши своїм колишнім кріпакам колгоспним дитячі домагання, милостиво скуповував домашню худобу, аби селянам було за що, бодай, лопату купити. Щоби свої наділи розпайовані обробляти Адже і техніка вся теж з його легкої руки невідомо куди ділась Але за чималі гроші І тепер на тракторній бригаді лише вітер гуляв Та собаки здичавілі блукали серед іржавих куп негодящого брухту Завод мінеральних вод Тодор Йонович збудував Коло двох природних джерел мінеральної води на галявині Синявського лісу о тих самих солоних мінеральних джерел, з яких навіть корови не пили. А варто було розлити солонувату воду в пластикові пляшки та розбовтати вуглекислим газом, як і народ в чергу став за цілющою лікувальною водою. Майже дармові гроші рікою потекли у кишені підприємливого Тодора Йоновича. Та такою широкою, що скоро він за безцінь купив, збанкрутілий і розкрадений концерний завод в обласному центрі. Обладнав його дорогими імпортними лініями і став першим в області легалізованим мільйонером, як і годиться при шикарнім офісі та шестисотім мерседесі. Віорелія Віорелівна ніколи серйозно не цікавилась чоловіковою роботою, ані тоді, коли він головував, ані тепер. І не зовсім через свою жіночу обмеженість чи скромність Так була привчена Тодором Йоновичем з перших днів сімейного життя Покладатись цілковито на нього, свого чоловіка І знати своє жіноче місце Помічницями собі брав дипломованих економісток і бухгалтерок Переважно жінок спритних, ризикових І, як казали в селі, слабких напередок Яких тримав в узді, як наровистих кобилиць про не зовсім чесні махінації чоловіка Віорелія здогадувалась із підслуханих не чи балачок селян, із уривків телефонних розмов Тодора. Але до голови не брала. Не бачила в тому ані гріха великого, ані переступу проти закону. Бо вірила словам свого мудрого тата, що чесно жити – бідно жити. То чого мала чіплятися до Тодора? Хіба він придумав цей світ і це життя – та пі по церкві не святий. Мала перед очима оця Онуфрія, із яким жили в межу. Досі у вухах стоїть хруст свячених крашанок, а тож тих самісіньких, попом освячених, що їх люди на Пасху біля церкви клали у кошики служок. А потім їх три дні по великодню хрумали попові свині. Але що втім поганого, не викидати ж добро а за радянських часів у їхньому селі не було зовсім убогих чи голодних, і в лікарнях добре годували. То тепер, коли стільки нужденних, завели звичай на врочисті свята ходити з дарами по шпиталях та сиротинцях. Та щось не чутно, аби серед тих даючих та були місцеві панаці, хай Бог простить її грішно. А Тодор Йонович хоч проповідей не читає, а свого не жаліє убогим і немічним. Перед кожним святом релігійним, як пишуть місцеві газети і телебачення показує, офірує лікарням, інтернатам для малих і старих сиріт продукти. А в тій же Буківці, де стільки відгодовував за власні кошти, кажуть церкву зводить. Кажуть, кажуть віориці добрі знайомі, одверто ластячи. Казала Міля, забула з якої причини, але казала, потупивши смиренний черничий погляд. Сама Віорелія спробувала заговорити з Тодором на цю тему, але він тільки пильно зиркнув на неї і суворо спитав. А ти, жінко, ніби дивуєшся. Ніби сама не знаєш, скільки я добра зробив для людей з тої ж таки боковки. Пригадай, що то за пустка була, коли я туди головою прийшов. Згадай, в яких злиднях сама росла. А я колгосп мільйонером зробив, а їх засранців людьми. Газдувати навчив. Показав, як на теплицях мільйони заробляти. Згадай, скільки в селі за мого головування машин було в кожній хаті. А вони ще лиш поголос пішов про реорганізацію, як почали за землю битися то на мене плювати. Та бог з тим... З тим народом Має тепер те, що має Аби хоч кров не пролили за ту землю З дурного розуму Тому і на церкву дав запоману Сказано ж Даю, що рука Не оскудєєт Будемо і ми надіяти, що не оскудєєт Тож не переймалася Віоріка діяльністю Тодора Тривожило інше те, що з тих пір, як Тодор зайнявся приватним підприємством, вона майже не бачила чоловіка. В дім з'являвся рідко перепочити між постійними відрядженнями за кордон, метанням між цехами і заводами, закупкою сировини і вибиванням кредитів. Бізнес поглинув його з головою. Даремно Віоріка намагалась поговорити з ним про сина, який закінчував юридичний факультет Бухурешки. Їй не хотілося, щоб її улюблениць, як вже дочка, десь понавірявся далеко від дому. Тим більше, що Тодорові здався б надійний юрист. Звичайно, Данику ще далеко до професіонала, але пора йому впрягатись у сімейний бізнес. І от цей жах. Її збиралися вбити у власній хаті. Але хтось знав. Все-таки хтось знав. А може вона збожеволіла від страху, кликала на поміч? Бо ото і Грюкіт у ворота. Яку добру душу Бог послав у смертну хвилину спасти її? Вона вже чула кроки. Дихання вбивці, дихання смерті. Боже, невже це з нею відбувалося? Усвідомлення, що вона могла лежати закривавлена і бездиханна зараз на своєму ліжку – Потрясло жінку з новою силою, повергнувши в страх і розпач. Вона заридала, забилась в істериці, прибігла нарешті з валер'янкою покоївка. Бліда її, ніби враз постаршала на років десять, і тим дуже схожа на молоду мілю. Тулила до тремтячих вуст хазяйки склянку, співчутливо приказуючи дуже схожим на мілин голосом Поплачте, виплачте свій страх, біль але образу залиште при собі, вона вам ще пригодиться. Віорелія ридала, дзенькотіла по склянці зубами, розливала по грудях ліки. Нарешті притихла. Після нападу істерики їй справді полегшало. Закутавшись у плет, вона стала думати про дітей і внуків, і ці думки поволі приводили жінку до пам'яті. Вона зігрілася і вже могла тверезо осмислити нічну пригоду. «Невже це був Тодоріка? Але чому? Навіщо йому було її вбивати? І де взялась Жоржета? Як вона могла проникнути у дім, коли двері були замкнені на три замки?» Тепер у Віорелі Віорелівни не залишалось сумніву, що то Жоржета розіграла з нею комедію. Їй стало враз соромно і бридко. Якась пройда має її закруглу дурепу, розігрує і шантажує. «Але скоро цьому кінець. Зараз вона встане і поїде до мілі, але не за тим, що придати над її недолею, а спитати, з якою метою вона підіслала цю племінницю». І, схопивши Жоржету за руку, спитала грізно. «Як ти зайшла в дім? Відповідай, а то я тебе здам міліції». «Просто», – спокійно відповіла та. Ворота і всі двері в будинку були розчинені навстіж Я навіть злякалася, подумала, що вас уже нема І що він спеціально залишив усі... усе відчиненим Щоб підловити на мокрусі мене Тебе? Слухай, дівко, що ти городиш? При чому тут ти? А при тому, що він боїться, щоб я не відкрила вам очі І не розповіла про все, от при чим. Про що розповіла? Раптом Жоржета нашорошила вуха. Віоріка і собі прислухалась. До воріт під'їжджало авто. Це він, тихо скрикнула покоївка. Швидко, швидко, у хату, на кухню. Робіть вигляд, що нічого не сталося, а я в саду. Коли що, кричіть. І у хвірці, що вила в сад. Підхоплена тривогою, Віорелія Віорелівна і собі кинулась у дім, на кухню. Руки в неї тряслись, все тіло ходром ходило, але вона примусила себе вдавати, що зайнята миттям посуду. Вона чула, як в'їхав на подвір'я джип, як хряпнули дверцята. Бажання побачити вираз обличчя чоловіка мить, коли він уздрить її живу і неушкоджену, перемогло страх – і вона стала в порозі кухні і побачила. Жоден м'яз не здригнувся на обличчі Тодора Йоновича. Прошкуючи до кабінету, як завжди заклопотаний, зверхньо поблажливий, навіть не привітавшись, кинув на дружину, що заплакана завмерла у дверях кухні, байдужий погляд і несподіване для неї запитання. «То ти надумала їхати чи ні? Бо завтра я знову від'їжджаю за кордон і буду там довго». Дивлячись словами, вона відповіла «Дітей немає, поїхали, ніхто не знає куди Будуть тільки за тиждень, так сказали на роботі Тоді чекай!» І зачинив за собою двері Точнісінько так, як робив це останні 10 чи 20 років Спокійно байдужить до неї, до цього дому, до дітей «Сумно!» Але чоловікова байдужість цього разу втішила Віорелію. «Значить, то був не він уночі, не Тодоріка. Слава Богу! Бо ж яким він би не був підлим, все одно, бодай, і поглядом, а видав би себе. А це таки, як завжди. І все, як завжди. Вона знала, що тепер чоловік, як завжди, після кожного відрядження поспить за дві години, потім пообідає і поїде». Але хто ж тоді? Який ще чоловік зацікавлений в її смерті? Чи не той наречений Жоржетин? Може вони золота чи доларів шукають? Їм же злидням цим гроші потрібні. Як та дівка каже, на весілля, квартиру. Точно, це був він, той віруючий. Боже, як вона могла послухати якусь підлу, брехливу дівку і повірити в її брехню на Тодора? Ні, вона таки мусить все чесно розповісти Тодорові. Хай що буде. Хай навіть він їй після цього запроторить в психарню. Пора нарешті покласти край цьому чортовинню. Віорелія Віорелівна не могла дочекатись, доки чоловік прокинеться. А в тім, що він спав, сумнівів не було. Крізь замкнені двері кабінету долинав його звичний могутній храп. Невже після того, що він збирався зробити з нею цієї ночі, вбити її матір своїх дітей? Невже Тодоріка міг так приспокійно спати? Де ж його совість? Невже він так звироднів через ті гроші, втратив на старості літ все людське? А може він просто вдавав, щоб приспати її пильність? Сумніви і підозри терзали Віорелю Віорелівну, як пси кістку. Ні, вона все має вияснити, все розказати і примусити чоловіка бути з нею чесним і одвертим Якщо вона йому заважає, то що ж тут поробиш? З принуки милою не будеш, вона може уступитись, поїхати до дітей Але він сам має сказати їй про все, чесно, вона заслужила на те за 30 літ подружнього життя Нарешті в кімнаті чоловіка почулося вовтузіння, і він вийшов. Заспаний недобрий. «Тодоріко, я хотіла поговорити про Даника», – покликала вона з дивана, відчуваючи з подивом, що якась осторога не дає їй бути з ним одвертою до кінця і розповісти про нічні жахи. «Рито!» – він називав її Ритою. «Я вже сказав рази назавжди, щоб Дан шукав роботу в Бухаристі. Він вже не дитина, може про себе подбати. А як не годен, хай ожениться на владовій дочці. Тоді вже точно буде десь при міністерстві. Я його спеціально відправив учитись в Румунію, в столицю, щоб він там собі кар'єру зробив, ти це знаєш. А тепер ти хочеш його повернути? Куди? В це болото». Ти хочеш зіпсувати йому життя лише тому, що не маєш чим зайнятися? Тоді йди в цех ковбаси начиняти. Чи в коптилку. В мене людей не вистачає. Аданові, повторюю, нема що тут робити. А мені нема часу на дурниці, я вже з цієї хвилини у відрядженні. Весь цей довжелезний, як на їхні стосунки, монолог – Тодор Йонович виголосив по дорозі до ванної кімнати і, грюкнувши дверима, поклав крапку. «От і поговорили», – з досадою подумала Віоріка. Але більше Тодора не зачіпала. Зачинившись на кухні, наслухала, як він хлюпався у ванні, як виходив з хати, не попрощавшись. «Коли поделені вгула в то?» Віорелія вийшла з кухні, ходила по порожньому дому, відчиняла вікна, дивилася у сад. Мимохідь зайшла в чоловіків кабінет. Поправила на дивані і покривало, а коли поправляла подушку, на килим скотилась мініатюрна сережка – діамантова слізка на тоненькому золотому ланцюжку. Знову чортовиння не покидало цей дім. Вона повторювалась, доводячи її до безуму. Віорелі Віорелівна не плакала. Здається, після сьогоднішньої ночі вона остаточно отупіла чи збожеволіла. Адже ж на власні очі бачила, що в кабінет до Тодора ніхто не заходив. А звідки ж ця сережка? Ці жіночі прикраси, звідки вони? Про те, що в Тодора хтось є, не важко було здогадатись. Жінки липнуть до багатих чоловіків. До Тодора завжди липли. Завжди він гуляв, але її мав за жінку. Але тепер невже якась молода, дуже молода розлучниця намовляє його на вбивство? Вона йому ніколи не дорікала зрадами. Прощала лише тому, що чоловіків ідеальних не буває. Той п'є, той б'є, той не роба, а той скупий. Тодорів недолік видався їй найневиднішим. Бо хіба він винен був у тому, що його статечного, розумного, багатого голову колгоспу жінки любили? Але тепер хтось тихо відчинив двері і став за спиною. Віоріка худко сховала сережку до кишені, але не оберталась. Їй так хотілося, щоб це був Тодор, щоб він повернувся загризаний совістю. Щоб признався або, або показав їй, що то не його кроками ходила по дому вночі її смерть «Чому ви дозволяєте йому знущатись над собою?» Хтось тихо запитав її, тихо, наче власна совість «Ви ж така красива, достойна, добра!» Як ви можете терпіти його зради, його зневагу, його хамство? Врешті-решт, садизм цього страшного чоловіка, який сьогодні вночі лиш тому вас не прикінчив, що йому завадили. Віорелія злякано обернулася на голос і спаленіла. Перед нею стояла Жоржета. Та хто ти така? Як ти смієш? Таку. Таку брехню зводити на мого чоловіка. Вігоріка задихалась, готова роздерти це нахабне дівчисько, яке нагло вірвалось в її тихе, затишне, благополучне життя і зробило з нього страшну криваву руїну. І замість того, щоб знітитись, покаятись, підібрати хвіст, раптом зблиснуло люто очима і пішло грудьми на неї, карбуючи слова. «Смію!» Ще як смію, бо мені вас жаль. Мені соромно, що всі сміються над вашою терпеливістю. Що всі знають, як він принижує вас. Що хоче вас позбутися, збути як... Як... як... як... якось... непотріб. А тобі що до того? Бо сама таке пережила. Ти? Я, дивлячись на свою нещасну матір, так... Мій батько знущався над нею, топтав, нищив, доки? Доки не знищив. Ви були вчора в нас. Ви бачили? Ви все бачили. Хочете бути схожою на тих двох нещасних, але ви не доживете до їхніх літ. Він об'є вас на сьогодні, а завтра. А я не хочу, не хочу, щоб він знищив вас. Твоя мама? Та нещасна, прикута до ліжка жінка? Яке це має значення? Вона чи не вона, ви всі нещасні, прикуті до його ліжка ідіотки. Та як ти смієш? Що ти мелиш? Смію, чи як? Бо мені оста дивитися на це скотство. Жорже, то вибач, а мені дуже жаль твою маму, але це не привід втручатись у моє... У наше з Тодором Йоновичем життя. А я й не втручаюсь. Я бувала за кордоном, там жінки знають собі ціну. Тому вони й живуть як люди, а не як скотина, як моя мама прожила. І я їй не встигла врятувати, то хочу, бодай, вам допомогти. Як? Чим допомогти? Плітками. Не плітками, а фактами. Невже? Теж мені адвокат знайшовся Не смійтеся, бо ви не знаєте, що давно не маєте ані чоловіка, ані цього дому, ані гроша за душею Що ви давно така ж бідна, як і я Він відправив за кордон ваших дітей, щоб йому не заважали і не претендували на його заводи й фабрики А тепер хоче відправити вас, але ще далі, на той світ а у вас розуму не вистачає зрозуміти це? Та замовкни, бо я викличу міліцію Такого зухвальства Віорелія Віорелівна не чекала Хоч слова жоржети діткнули її живе, злили крижаною водою Боже мій, невже це правда? Але вона не могла йти проти своїх власних правил, хоч би там що А правила її були прості, як правда «Хочеш мати чоловіка, зберегти сім'ю? Ніколи не слухай ані пліток, ані порад, бо ж не дарма кажуть. Не так ті вороги, як добрі люди». За молоду в неї була тисяча причин розлучитись із Тодором, але що б це дало? Осиротила б дітей, зосталася б без кола й двора, та й врешті що ліпшого знайшла б серед цих чоловіків – якогось п'яничку чи лайдака». Тому мовчала і терпіла, тому і зараз вибухнула невластивим їй гнівом. А ну геть з мого дому, щоб твоєї ноги тут не було, паршивко. Порадниця, молоко бітри на губах. Тепер я впевнена, на всі сто відсотків впевнена, що це ти все придумала, що ти все це спеціально затіяла, ти шантажуєш мене, подлюко. «Але скажи, скажи, чому? Навіщо? Що хочеш з того мати? Гроші?» Жоржета теж, певно, не сподівалась такої реакції від добросердої, і примороченої нічною пригодою у Віо-Віорелі. Бо, здавалось, подавилася словами, аж гикати почала. А тоді – задки, задки, і за двері. І вже за порогом з лютим розпачем вилаялася. «Та йдіть ви всі до чорта!» «Подивіться своїми грішми, нещасні!» І тут якась сила протверазила Віорелію. Гнів як рукою зняло. Натомість з'явилась холодна і зла цікавість. А що ж то за факти такі знає це підла дівчисько. І чому це я бідна? Земля, кажуть, чутками повниця і не на порожньому місці. І вона кинулась за жоржетою, що тим часом сердито добігала хвіртки. «А ну стій! Я кому сказала стій? Ти живою звідси не вийдеш, доки мені все не розкажеш, як на духу!» Жоржета зупинилась, зло і спокійно спостерігаючи, як насувається на неї озвіріла господиня. Підійшовши майже в притул, Віорелія раптом зів'яла і втомлено сказала. «Я хочу все знати! Все! Я більше не годна так жити!» Якщо ти знаєш правду, залишайся Я тобі гарно віддячую, а за... то вибач Ти мене дуже-дуже вранила, якщо це правда Боже, яка я нещасна Вибачте, коли так я не хотіла Силувано усміхнулась Жоржета, ховаючи в очах, як здалося Віорелі, холодну зловтіху Жоржета зосталася, але розмови того дня не вийшло. Віорелія, зачинившись у спальні, знову дзвонила дочці, синові, але їх не було. Жоржета теж налізла в очі, добряче на страха на вибухом гніву. Сиділа у своїй кімнатці тихо, ніби відчуваючи, що треба чекати, і дочекалася. Під вечір покликала її господиня. Наближалася ніч, і Віорелія потерпала, що візит нічного вбивці повториться. Але покоївка заспокоїла її. Не бійтеся, цієї ночі він не прийде. Він робить собі алібі. Чекає, доки ви заспокоїтесь, забудете втратити пильність. І тоді він, кажуть, що вбивці обов'язково повертаються за жертвою, яку прогавили за першим разом. Але ваш чоловік помилки не повторить більше. Він вас замовить кілеру з колишніх афганців або з біглих чеченців. Знаєте, скільки коштує вбивство на замовлення в нашому райцентрі? Та Господь з тобою, звідки мені знати?» Знесамовитіла від такої інформації хазяйка. «Ну, такої пані, як ви, доларів двісті». Так мало? Не то здивувалась, не то обурилась Біорелія. Ну, як для кого? Продовжувала покоївка із завидним знанням справи. Для вас і Тодора Йоновича мало. Для безробітного колишнього воїна-інтернаціоналіста навіть забагато. А от, наприклад, за мене нічого не дадуть, бо я ніхто. Муха-цокотуха, яку можна безкарно затрахати до смерті, а тоді пристрілити, щоб не псувала бритві настрій розтовченою мордою. Боже, які ти речі страшні говориш, дитину. Ой, більше не буду, а то у вас ще дах поїде. Я й так дивуюсь, як ви начокнулися з переляку за тою шафою, а ви мені дивуєтесь. А нема чому дивуватись, жінка все витерпить. Як побита кішка і вперед Але я не про це А про те, що ми можемо Тепер спокійнісінько Зайнятися нашим дорогим Тодором Яновичем І його подло жизнє Чемоданом з двойним дном Та це буде завтра А сьогодні відпочивайте Поводьтеся так Ніби нічого не трапилось Або ви цілком дурна Повідчиняйте вікна Вилазьте на свій балкон Можете навіть співати. Тодор чоловік хитрий і лукавий, зате ми мудріші, бо ми жінки. Тож побачимо, хто кого перехитрить. Дивно, але інструктаж покоївки пролився бальзамом на душу здичавілої за останні роки самотності і вдурілої за останні години життя Віорелії Віорелівни. Вона навіть розвеселилась. Водночас жалкуючи, що нема поряд дітей та онуків Якби то їм усім разом було весело Чому, чому Тодоріка не збере їх докупи Та не прилучить до свого бізнесу Діти ж розумні, кмітливі, виховані Не якісь п'яниці чи шелихвости Як же це можна бути ворогом власним дітям Ніч минула, як на вокзалі Віорелія Віорелівна то засинала, ніби в темну яму провалювалась, то враз схоплювалась, пронизана крізь тривогою. І хоч по людськи години не спала, а сни бачила. Радше було їй водіння. Ніби то Великий день, і вони всією сім'єю йдуть до церкви паску святити. І так гарно довкіл, такий ранок золотий, а людей зі свічечками, море світленне. І всі вони такі щасливі, Такі веселі, аж раптом знявся смерч, якби торнадо закрутив у чорну ліку Тодоріку і вже від землі відриває, а той руку простягає до неї. А вона стоїть, як укопана, і не хоче руки подати. Лиш так спокійно дивиться, як смерч підіймає Тодоріку над землею і несе, несе світанковим небом аж за обрій. Вранці невиспана, змучена господиня покликала служницю на кухню, аби, як колись Мілі, розказати дивний сон. І була вражена, коли Жоржета точнісінько, як Міля, вислухала її і сказала, що сон не дуже добрий. Церква до тюрьми, а смерть той смерч, давно відірвав Тодора Йоновича від сім'ї, так що журитися не варто. Віорелія Віорелівна погодилась і по якійсь паузі наказала покоївці. А тепер ти розказуй все, що знаєш, як обіцяла, тільки правду. І знову холодний зблиск ненависті спалахнув і згас у гарячих очах Жоржети. Дівчина смирно опустила очі і холодно сказала. Знаю те, що ваш чоловік давно має іншу сім'ю. Молоду, двадцятилітню коханку і восьмимісячного сина, на яких записані всі ваші будинки, заводи і фабрики, і всі його банківські рахунки. Знаю, що він присягнувся любасті в тім, що вашого Даника чекають ж Дочку теж. Їх навіть в заповіті не згадано. Жоржетто, звідки тобі це все відомо? Все ще не йняла віри Віорелія. Звідки? Коханка вашого чоловіка, моя подруга, вона мені все й розповіла, як на духу. Схожа покоївка казала правду, принаймні витримала грізний погляд хазяйки, не поблідла і не почервоніла, і голос не здригнувся. Але Віорелія не давалася на віру. Надто серйозним було те, про що говорила служниця. Таким серйозним, що ламало все її у звичайне життя. Якщо ця дівка думає, що вона марновірна якась стара дурка, то гірко помиляється. В неї досить за досить глозду, аби самі усьому розібратися, думала Віорелія, відвернувшись до вікна, аби покоївка не могла прочитати на її лиці вагання. А потім спокійно підійшла до прислуги і спокійно спитала. «Жоржетто, що ти там не говорила, та все-таки признайся?» Навіщо тобі було втручатися в наше з Тодором Яновичем життя? Чого ти добиваєшся? Чого ти хочеш? Може грошей? Може... може й грошей? Але якщо вам байдуже, що вас із вашими дітьми обікрав власний чоловік, то нічого. Нічого не хочу, а нічогісінько. Моя справа вам повідомити, а ви вже робіть, як знаєте. А про гроші – що з того, що хтось їх має? Чи він від того щасливіший, що сидить на модних дорогих мемлях, їсть балики та ікру, ходить в костюмах з Парижа? Я рік жила з циганами, бродила по Молдові, Румунії, в Криму була і в Середній Азії, в мороз і спеку. Але мені було добре. Я була щаслива серед щасливих людей. Господи! Вжахнулась Віорелія Ця пройда таки хлебнула горя І від неї можна всього сподіватися Але видно вона не ликом шита Хоч і бандитка Коли каже, видно, щось таки знає Але вголос сказала Я не вірю пліткам, за яку правду вони не видавались Я волію доказів Фактів, як ти сказала Отож, Жоржето, я хочу від тебе фактів Несподівано прислуга аж повеселіла Будуть вам факти і київські відомості Хоч всі сто Але попервах скажіть мені, пані Що то за машина у вашім гаражі? Моя, але я не воджу, хоч і маю права, боюсь Та й реакція в мене вже не та, а що? А те, що нам машина дуже знадобилася до речі, в мене теж є права. І помітивши подив Віорелі, уточнила. Мусила закінчувати курси водіїв. У Німеччині прислуга має вміти водити авто. То ти і в Німеччині була? Не доїхала, але за те права маю. Тож з радістю відвезу вас сьогодні вночі, куди треба, щоб ви на власні очі переконалися. А за машину не переживайте, я нікуди від вас не втечу. Буду доти, доки не восторжествує справедливість. Жоржето, ти така віддана мені, чи... Не бійтеся, пані, зі мною все окей. Просто я буду останньою мерзотою, якщо вам не допоможу. Бо дай ради моєї нещасної матері. І дівчина враз схлипнула, втираючи рясні щирі сльози. Ці сльози ніби змили підозру з душі віорелі. Розчулившись, вона несподівано для себе пригорнула прислугу. Відчуваючи, як на її спонтанну приязнь тіло дівчини стиснулося в пружину. Знову подумала, що, певно, тій довелося сьорбнути гіркого в житті по самі вуха. З тієї хвилини життя в просторому домі Віорелів-Віорелів не змінилося, та й вона вже не ходила як сновида по дому, не трусилася від страху. Тепер вона знала, що робити. Вірніше, вони обидві знали, що робити. Дізнавшись по телефону від секретарки Стефи, що чоловік знову у відрядженні, Віорелія Віорелівна повеселіла. Одягла свою найкращу сукню, причепурилась і пішла до приватного нотаріуса завірити доручення Жоржетті на право користування машиною. Потім, мов нічого не трапилось, ходила по магазинах, по базару, розмовляла зі знайомими, пильно вдивляючись в їхні обличчя і шукаючи підтвердження тому, про що розповіла їй покоївка. І справді, чи то їй вже починало привиджуватись, знайомі поводились якось дивно. То очі ховали, то розмовляли обережно, ніби з дружиною важкохворої людини. Але всі до одного вдавали, що страшенно поспішають. «Значить, Жоржета права. Значить, про те все вже й люди знають?» Думала, відчуваючи, як тривога, образа, страх перед підступністю чоловіка поволі починають точити черв'яком стигле яблуко, її душевної рівноваги і впевненості у завтрашньому дні. Але десь на самісінькім споді душі ще теплилась надія, що все це неправда, що це лиш злісні наговори. І, може, вперше пожаліла Віореля, що не має подруги. Або хоч би приятельки, з якою можна було б поговорити про життя жіноче, чоловіків, поскаржитись і порадитись. І почути те, чого тобі ніколи ніхто інший, крім подруги, в очі не скаже. Хай і від заздрості. Одруження з Тодором позбавило її розкоші в мати подруг, віддаливши її від ровесниць на таку віддаль, матеріальну і станову, що важко було ту прірву подолати навіть при найбільшому бажанні. А такого бажання Віоріка не мала, та й часу за не мала. Зоставалась лише міля. Але незаміжня Міля на сімейні теми не любила розбалакувати, та й на Тодора дивилась, як чукчана геолога. З таким рабським захватом і страхом, що Віорелі почасти аж незручно було. А тепер і Міля її покинула. І підсунула навмисне чи по глупості своїй цю жахливу скандальну дівку, яка переколотила все її життя. І тепер Віоріка не відає, що з ним робити, і з життям своїм. І шукає якоїсь правди, і вірить покоївці, і не вірить, і дуріє від перечуття біди. Жоржета чекала її біля вже накритого на веранді столу, підкреслено уважна, привітна і чемна. Лиш трішечки стривожена. Коли ж Віорелія поклала перед нею на стіл доручення на машину, полегшено зітхнула. На обід були квасоляна зупа, мітітей, перець, фарширований бринзою, і плачинда з гарбузом. Улюблені страви віорелії, як зазвичай, Міля готувала раз на тиждень, коли хотіла догодити хазяйці. Видно, колишня покоївка добре проінструктувала теперішню. Але їсти віорелії самі не хотілося. Радше не могла. Від нервів шлунок стискали спазми. Жоржетто? Звернулась лагідно до покоївки, що саме принесла з холодильника мінералку. «Візьми прибори, сідай зі мною обідати». «Міля зі мною завжди обідала, вірніше, коли не було Тодора». «Я це знаю, пан Чепрага ставився до Мілі, як до собаки». Примружилась на газдиню покоївка. «Та як це, не розумію. Тодор Йонович поважав Мілю. А вже ж, як поважають вірну собаку, то приласкає, то ногою копне. «Це Міля тобі розказувала?» – вражено спитала Віорелія. «Та ні, Міля ж німа, ви ж її, до речі, і зробили німою. Просто я здогадуюсь, поставлені до себе суджу. Ви ж обоє поводитесь із людьми, як плантатори з неграми». Бачили кіно по телевізору у Робиня Ізаура, то це про Мілю. І про мене було б, якби я у вас залишилася на рік-два. Але я стільки не витримаю. Та й вам мене на так довго те треба. Послужу вам вірою і правдою трохи, а ви мені за це добре заплатите. Та й роз'їдемось. Ви ж бо знаєте, що я заміж виходжу. Пора й мені своє гніздо звити. Жоржетто. Я ніяк не можу звикнути до твоїх вибриків і нетактовності. Але Бог з тобою, коли я вже вплуталась у твої авантюри, то мушу терпіти і миритись, а поки що сідай, бо страви холонуть. За обідом Віорелія, покликавши на допомогу весь свій недовголітній педагогічний досвід, намагалася знайти спокоївкою спільну мову, розговорити з Жоржету, розпитуючи то про село, то про Італію. Спочатку дівчина відповідала односкладно «Так, ні». Однак, коли Віорелія почала цікавитись деталями, не церемонячись відрізала, пропалюючи хазяйку гарячими циганськими очима. «Пані, вибачте, але мені і там, і там було так хреново, що про те не хочеться згадувати. Я була сирота, сирота при живій матері і виродкові батькові, зрозумійте це». А що може доброго згадати сирота? Як її кожен сучий син не проминав ногою копнути? Віорелія знітилась і вже більше ні про що не питала. Та, власне, чого вона причепилась до дівчини? Видно же так, яке вона прожила собаче життя. Така симпатична, навіть вродлива дівчина, а суцільні комплекси. Та й врешті не для того залишила вона Жоржетту, щоб слухати її сповіді про нелегке сирійське життя. Хоча в кого те життя легке? Коли от тако роздивитись та послухати по людях, то ще вийде, що в сироти воно найлегше. Принаймні, не терпиш від родичів, а від чужих не так обідно. Правду сказав один мудрий єврей. «Мені добре, я сирота». І взагалі, прислуга є прислуга, і вона сама про те Жоржеті нагадувала не раз. Отож, дообідили мовчки. Подякувавши та прибравшись зі столу, Жоржета попросила хазяйку дозволити їй подивитись на машину, бо сьогодні ввечері вони поїдуть у місто. «Навіщо?» – здивувалась Віорелія Віорелівна. «То дорже у відрядженні». «Так вам сказала вуса та Стефа?» Зневажливо запитала Жоржета Та стара стерва бреше, аж гай шумить І все тому, що він їй добра, за це платить А ти звідки ля знаєш Стефу? Насторожилась Віорелія Що ви все звідки та звідки? Образилась покоївка Я ж вам сказала, що коханка вашого чоловіка моя подруга І я з нею часто бувала в офісі так він? Тодор Йонович не приховує своїх зв'язків? І Стефа це знає? Жалко було дивитись на бідолашну Віоріку. Обличчя побуряковіло, налилося кров'ю, от-от шлях трафить. І Жоржета злякалась. Ще й пак, це не входило в її благородні плани. Та ви що, Віорелі, заспокойтесь, будьте мужньою, інакше я нікуди вас не повезу. «Мені тільки вашого інсульту бракувало. Та ви що? Це він! Він!» Обличчя служниці аж перекосило від святої ненависті. «Він повинен страждати! Мучитися не ви! Така благородна, добра, порядна! Ради Бога, сядьте, заспокойтесь!» «Боже!» – жахалася в думках Віоріка, вмощуючись при допомозі Жоржети у фотель. Яке ж він падло все-таки в людських очах, коли навіть ця незнайома дівчина ненавидить його більше, аніж я. Який же він грішник і покидьок, коли обікрав власних дітей із якоюсь, якоюсь хвойдою. Який він брехун, він бреше, бреше мені все життя». Захлинаючись валерянкою, якою заливала її завбачлива Жоржета, Віоріка ледве стримувала злі сльози обиди. Але справді, чого це вона розкисла, як покинута наречена? Жоржета права. Це він, Тодор має ридати, цілуючи їй ноги. Він землю має гризти, щоб вона простила. Він мучитись має за те все зло, що заподіяв рідним дітям. І так буде. Так буде. «Все, я спокійна, все гаразд!» – взяла себе в руки. «А ти йди до машини, до неї ніхто не дивився з минулого літа, відколи Данек поїхав». І жінки розійшлись, кожна по своїх справах. «Хазяйка у спальню зібратися з думками, хляками», – подумала Жоржета. «А покоївка в гараж. Готувати техніку до війни», – подумала Віоріка. Із двору виїхали, коли на містечко впали густі бускові сутінки. Вулиці були безлюдні, ще темні. От-от мали спалахнути ліхтарі. Синя, підтоптана, як і її газдиня-дача, легко злившись із сутінками, набрала швидкість і вилетіла з центральної вулиці райцентру на трасу, що вела до міста. Жінки мовчали, хоч в Іорелії хотілося бодай щось сказати, аби розрядити напругу. Ну хоч похвалити Бжоржету за те, що так хвацько водить машину, чи застерегти, щоб їхала повільніше, а то ще чого доброго. Зараз ніхто. Надто крута базарна молодь не дотримується правил. Женуть, як подурілі, навіть на червоне світло. Але слова колом стояли в горлі, з цементовані образою на Тодоріку і на цілий білий світ. І Віорелія лиш слину ковтала, смішно витягуючи шию, мов курка, що вдавилась кукурудзиною. Голосне кавкання Віорелії і це її куряче шарпання шиєю дратували Жоржету. Але вона мусила, мусила все стерпіти ради благородної мети. І дівчина міцніше стискала кермо, заціплювала зуби і дивилась вперед, щоб лиш бачити дорогу. Дорогу, дорогу і більше нічого, крім дороги, що наближала їх до міста. За якусь годину вони добрались до околиці обласного центру, якраз в тому районі, де розбудували місцеві круті своє власне царське село. Віорелія давно не була у місті, тож цікавістю обзирала залиті світлом потужних ліхтарів дивоглядні вілли. Розфарбовані в різні кольори, вибудовані за такими фантастичними проектами, що ні в казці сказати, ні паром описати. Не те, що мій похмурий, як танк, дім подумала. Жоржета викрутила різко кермо, і машина звернула вліво. І в'їхала в ледь помітний проїзд у посадці, що відділяла село від траси. І поїхала по вулиці в глибину масиву. Зупинилася в тіні високої мурованої огорожі, за якою височів світло-рожевий котедж з колонадами, баштами і башточками, освітлений ззовні і зсередини, як цецьковий будиночок. Це той палац. — Який він? — Віорелії здалося, що в Жоржеті від гніву перехопило подих. — Подарував своїй коханці, Сніжані, так її звати. В той день, коли ця народила йому сина. Облюдка такого ж, як він. Лайливий тон покоївки покоробив Віорелію. — Жоржето, зважай на слова, — зашипіла гнівно. «Як — Як-не-як, а він, Тодор Йонович, мій чоловік. «А ж! Ваш і тільки ваш вірний чоловік!» Зневажливо пхикнула Жоржета. «І зараз ми в цьому переконаємось, і за яким він кордоном побачимо. Ви таки справді або свята, або...» «Але мовчіть, бо він вже їде, ваш дорогий чоловічок!» Жоржета перейшла на шепіт. Він повертається рівно о 12-й ночі, і вона, ця корова, його чекає. Вибігає на терасу, як принцеса з фільму. пусі му ах, яка любов, яка любов, фу! І справді, рівно о від траси до воріт котеджу під'їхала машина з приглушеними фарами і зупинилась. Ніби для того, щоб Віорелія впізнала і Тодорів джип і чоловіка, свого другого, який вийшов із машини відчиняти ворота. Далі Віорелія стемніла в очах, і прийшла вона до тями від того, що хтось її термосив. «Дивіться, та дивіться ж, вон вона, красопупиця, та вон же, на терасі другого поверху!» Віоріка дивилася на жінку на терасі другого поверху казкового рожевого палацу, мов крізь рожевий туман а коли в цей рожевий туман заплив її Тодоріка, знову знепритомніла. На другий день Віорелія Віорелівна злягла. Жоржета подзвонила секретарці Стефі і, прикривши мембрану слухавки рукою, прогугнявила прохання нібито від сусідки Наді повідомити про лихо її чоловіка, бо вся прислуга кудись порозбігалась, а в домі нікого гісінького і нікому бідній Віоріці води подати і лікаря викликати. Жоржета ще кудись бігала, ще комусь дзвонила, а потому радісно сповістила Віорелію, що є ще шанс, оскільки Тодор Йонович тільки но збирається записати будинок і всю іншу нерухомість на куханку і малого. І заповіт він ще теж не склав, так що є ще шанс. Але чекати не треба. Треба кликати Тодора Йоновича, і вона ще раз зателефонувала Стефі і гугнявила про нещасну Віоріку і кляту прислугу, що її покинула. Віорелія Віорелівна вже не питала покоївку звідки та все знає. Навіть про заповід. Те, що вона вчора побачила в рожевому теремі, зняло з Жоржети будь-які підозри. Тепер Віорелі Віорелівні навіть совісно було перед покоївкою, що так довго їй не вірила, що взагалі була така сліпа, але від страху залишитись під тином прозріла. О, тепер вона прозріла, аж самій страшно. Тепер її не здурити, не збити з пуття, не звернути з дороги. Тепер вона знає, що мусить робити. Не задля себе, ні, задля своїх дітей. «Бо вона мати, і Бог бачить це і простить їй». І чим більше Віорелія переконувала себе у власній правоті, тим чорніше, лютіше ставало на душі, тим більше вона прагла помсти. Увечері приїхав Тодор Йонович. Він застав дружину на дивані у вітальні, хвору її всіма покинуту, навіть Жоржетою. Звістка, що Жоржета повіялась невідомо куди, втішала Тодора Йоновича. Він повеселів, подобрів і вирішив залишитися на ніч. Хоч насправді Тодор Йонович вирішив залишитися на ніч, аби вияснити, що тут відбувається. Бо з недавніх пір, власне, з того дня, як покинула дім Міля, звичний спокійний плин їхніх з Ритою подружньо-дружніх стосунків почав робити перебої. Рита спокійна, врівноважена, ніколи не втручалась у його чоловіче життя – і він шанував її за цю просту жіночу мудрість, якої бракувало багатьом. Може, і кращим, і пристраснішим жінкам. А тому й не розлучався з нею, кожен раз повертаючись у дім після чергового захоплення, як побитий пес зализувати рани. Рита ніколи його ні про що не питала, нічого не підозрювала, була звично затишна, як тиха заводь. Він так і досі не збагнув. Прикидалась дружина, чи справді жила в якомусь іншому, власноруч, стуленому світі, до якого не долітали плітки про його походеньки. Але хай би там що, та це їх обох влаштовувало. Одначе зараз, кілька днів тому, застав у сльозах Сніжану, молоду свою дружину, з якою жив, як кажуть на віру. Та ридала, що вже збиралася в міліцію дзвонити – Казала, що вранці зателефонувала якась жінка і сказала, що її полюбовника старого, септо Тодора Йоновича, вбила власна дружина. Порізала на шматочки і закопала в городі під калиною. І тепер її Сніжану з малим виблятком діти Тодора виженуть із будинку і викинуть на смітник. А вчора гогнявий, певно що змінений жіночий голос, перелякав Стефу повідомивши, що джип Тодора Йоновича злетів з моста через річку і поплив до Чорного моря. Отож, треба негайно повідомляти міліцію і водолазів, щоб виловили його. І от сьогодні нібито якась сусідка подзвонила, що Рита занедужала Лежить мало що не при смерті, всіма забута. Грісно наказавши Сніжані і Стефі не вірити жіночим голосам, не повідомляти в міліцію і не шукати його, Тодор Йонович поїхав до старої дружини і застав її дійсно хворою, але видно з нервів. Чи бува не тероризувала і її та невідома телефонна хуліганка? Тодор Йонович збирався серйозно поговорити з Ритою про нову покоївку, хоч вже й натякнув їй, що не подобається йому мила народичка. Дуже вже вона агресивна і терта, що ліпше було б Риті знайти собі в помічниці жінку свого віку. Чомусь йому здавалося, що всі ті дзвінки телефонні про його смерть, то робота ритиної служниці, і потерпав, чи нова покоївка ще не встигла накоїти більшого лиха. Але Рита сказала, що Жоржета пішла від неї ще позавчора, і Тодор Єнович не став затівати бесіду на тему прислуги. Та й по привітному, хоч і кислому виду дружини зрозумів, що Жоржета ще не встигла наколобродити. І добре, інакше йому довелося виловлювати ту кляту сучку, де вона тільки взялась на його голову, і затуляти рота, але так, щоб їй ніколи не свербіло його розтулити. Він не любив аферисток і шантажисток. І з такими прорвами хіба що в ліжку було цікаво. Ой, там вони вже давали перцю, але поза ліжком з ними було марудно. Все наровили урвати чим більше і не перед чим не зупинялись. Жоржету він впізнав з першого погляду, і це було невельми приємно. В нього в хаті оселилося те, скаже на дівчисько, яке так подряпало йому обличчя, що мусив місяць переховуватись від людей. От сучка! Але тепер, коли він почув, що вона ще й племінниця Мілі, ну твою ж мать, в нього кендюх опустився. Він вперше не знав, що робити з жінкою. Небезпечною, агресивною, ще й родичкою Міллі У цих курварях дійсно не знаєш, де тебе що чекає Звісно, він міг покоївку вигнати вже Однак побоювався, що вона відомстить йому, розповівши все дружині В пам'яті Тодорайоновича знову промайнули дикі сцени в сауні Драгош, масажист, який постачав хлопцям його віку і становища молоденьких сосок Цього разу явно перестарався Дві тьолки, що припали тодору Йоновичу, Білява і Чорнява, виявились надто цнотливими. Видно, тільки наступили на слизьку дорогу. Тож, освіжившись в басейні після парної і чарки, тільки настав розмотувати на дівках простирадла, як Чорна кинулась на нього, мов пантера. А Білявка заплакала, щоб її додому відпустили. Чорняву охоронці викинули просто у сніг, в чим мама народила. А Біляву заспокоївшись і хильнувши для бадьорості, він відвіз додому, але до свого, новозбудованого на околиці обласного центру. А коли виявив, що вона ще й цнотлива на радощах, за останні років з 20 на його кавалєрці такого ще не було. Чи то цих дівок псують ще в колисці, чи вони родяться надчербленими, залишив назавжди. Кусивши розкоші, сільське дівча прив'язалась до нього.